Niin hän sanoi, minkä kaltainen on Jumalan valtakunta, ja mihin minä sen vertaisin. Se on sinapin siemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi puutarhaansa, ja se kasvoi, ja siitä tuli puu, ja taivaan linnut tekivät pesänsä sen oksille. Ja taas hän sanoi, mihin minä vertaisin Jumalan valtakunnan. Se on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakallisen jauhoja, kunnes kaikki happani. Ja hän vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja opetti, kulkien Jerusalemia kohti. Ja joku kysyi häneltä, Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Niin hän sanoi heille, Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Sen jälkeen, kun perheen isäntä on noussut ja sulkenut oven, ja te rupeatte seisomaan ulkona ja kolkuttamaan ovea, sanoen, Herra avaa meille, vastaa hän ja sanoo teille, en minä tunne teitä, enkä tiedä, mistä te olette. Silloin te rupeatte sanomaan, mehän söimme ja joimme sinun seurassasi, ja sinä opetit meidän kaduillamme. Mutta hän on lausuva, minä sanon teille, en tiedä, mistä te olette. Menkää pois minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, kun näette Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikkien profeettain olevan Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte itsenne heitetyiksi ulos. Ja tulijoita saapuu idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä, ja he aterioitsevat Jumalan valtakunnassa. Ja katso, on viimeisiä, jotka tulevat ensimmäisiksi, ja on ensimmäisiä, jotka tulevat viimeisiksi. Samalla hetkellä tuli hänen luoksensa muutamia fariseuksia, ja he sanoivat hänelle, lähde ja mene täältä pois, sillä Herodes tahtoo tappaa sinut. Niin hän sanoi heille, menkää ja sanokaa sille ketulle. Katso, minä ajan ulos riivaajia, ja parannan sairaita tänään ja huomenna, ja kolmantena päivänä minä pääsen määräni päähän. Kuitenkin minun pitää vaeltamaan tänään ja huomenna ja ylihuomenna, sillä ei sovi, että profeetta saa surmansa muualla kuin Jerusalemissa. Jerusalem, Jerusalem.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 te ette näe minua ennen kuin se aika tulee, jolloin te sanotte. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.